Альбатрос Альбатрос – найбільший з морських птахів. Він живе в холодній частині південної півкулі. Живиться рибою і п'є морську воду. Альбатроси – чудові літуни і плавці. Могутні крила дають змогу планерувати поверхнею води і долати великі відстані – до 15 тисяч кілометрів. Серед птахів альбатрос має найбільший розмах крил – біля 4 метрів. Досить часто він ширяє над водою, майже не змахуючи крилами. Щоб злетіти в повітря, птахи використовують зустрічний вітер над гребенями хвиль. Альбатрос повертається на сушу тільки для виведення потомства. Коли молодим птахам виповнюється 10 років, вони залишають насиджені острови, і відлітають у море на декілька років. Скринька фактів Альбатрос найдовше серед птахів висиджує яйця – 80 днів. Живляться альбатроси кальмарами і рибою. Під час мандрівок за 13 годин альбатрос може пролетіти відстань до 800 кілометрів. Анаконда Анаконда – це найбільша змія у світі. Її маса може досягати 100 кг. приблизно стільки ж важить свиня. Ця змія живе у джунглях Південної Америки, де на свою здобич полює на деревах і в річках. Анаконда, обвиваючись навколо здобичі, стискає і душить свою жертву, поки та помре. Вона полює навіть на нутрій. Ці тварини, схожі на бобрів, селяться на берегах річок і в заболочених місцевостях. Після того, як змія проковтне таку здобич, вона майже місяць може не їсти. Ця анаконда відносно невелика. У природі зустрічаються змії, товщі за тебе і завдовжки майже 5 метрів. Це довжина автобуса. Розміри змії весь час змінюються. Вона росте. Але шкіра її, на відміну від людської, не встигає розтягуватися, і саме тому змія міняє шкіру, обдираючи її об гілки. Під старою шкірою вже виблискує нова.